Irunen aurkitzen gara Aldezarreko kalean, bosgarren zenbakian Aintzuzen ere hementxe aurkitzen baita ba museo bat Tximeleten museoa Aintzuzen ere eta ez bakarrik Irun edo Euskal Herrikoak baizik eta mundu osoko Tximeletak biltzen dituen e, museoa bertakoa da, errotuta dago e, Manuel e, Agirrez Arobe egun honen. Egun honen. Manuel e, museoan, aurkitzen gara larretxipikalean esan bezala e, tximeleetak esan dutnik, ez dakitondo esana dagoen, denak tximeleetak ote diren zer dagoen? Bai, bai, hemen jarrita daudera erakusketan daude, bakar-bakarre tximeleetak. Hori bai, bizatiko tximeleetak gauhez egan egiten dutenak eta egunez egan egiten dutenak. Gauhezko tximeleetako zugutxi daude, bigikoa da batean, baina beste gainontzekoa dinak egunez egan egiten duten tximeleta dira. Beraz, orrela sailkaturik dituzue, eh? sakonduko dugu noiz hasi zinen honekin, eh, baina e, zer baino lehenbago ingo dugu museoaren eh, bisita virtual bat. Oh, orz, eh? Ondo, ondo, bai. Beraz sartu eta Angela Churi batean eh, aurkitzen gara eta ez dakit hemen lehenengo areta honetan zenbat tximeleta euskasun. Bueno, hemen daude da eta 2000 tximeleta. Jarrita, erakuzketan. Dira, Espainiako eta Euskal Herriko tximeletak. Eh? Baino beti esaten dizutan bezala, dira egunez, egan egiten dutenak bakarrik. Eh? Ez dago, eh, gauez egiten duten tximeletarik. Gela txiki honetan, gaizki jarrita daude argi askokeen, da argiak kalte egiten duten tximeletaren koloreari, E, kolorea beti hilundu iten dutelako, argiak hilundu iten dutelako, baina e, horrela jarri daude, eta tokirik ez daukat. Eh? Gehio, beste toki baten jartzeko, ez daude ondo, baino balase daude. Baduzu beste gela bat, eta hor daude nazio edo mundu mailakoak ez da? Hoi da, arreziko kanpoko tximiletak, eh? mundu guztiko tximileta daude, gela ondi hua da, ezu, eta han daude gutxi gora bera Bos mila tximiletak erakuzketan. Mm? Manuel, noiz hasi zinen guzti e, guztiobek biltzen eta nola biltzen dira ere? Bueno, ni txiki txikitatik, hazin itzan, bueno, hamala urtekin ja hazin itzan tximiletak biltzen. Hamala urtekin. Eta gero poliki poliki, bueno, gero... Ibilintzaren e, arantzadikin, hango bi laguna hundiekin, e, Donosteko Jesuitak, Isidro Odriozola, Zientzia, zientzia naturaleko katedatikoa zen, da arekin arantzak dina zinitzen lanen, arekin un, bueno, urte askotan arantzatiko lanak. Eh? Ta geroua hil eta neu bakarrik elditu nintzen urduan, eta zinitzen neure kontura bakarrik, eta eh? hori ezaten dizut, mila bederatziun da irurogeita bostean, gutxi gora bera bakarrik zinitzen lan. Pentsatzen dute, ez duzula haztu, noiz eta non eta zeintzen, harrapatu zenuen lehenengo tximeleta hura? Ez, ez bono nik tximeletak e, txikitan harrapatzen ditu, ni bazarreterra nahi, bazarrek batean bizin hemen egi luzen. Eta e, urduan tximeleta ugari izaten zan, tximeleta pila izaten zan, zan ibiltzen insektizidaik eta beste gano zegoik. E, eta urduan abonoa bakarri zimurra ibiltzen. E, eta urduan por, tximeleta pila izaten zan da. Tximeleta gani harrapatzen errez. Eta kajabatekin hazin nintzen, eta pakin plan mahala eskute naztuta, alaxea harrapatzen, gero handiko bueno. nintzen. Um, ondo hartzen, erakutsi ziaten nola hil... Gero urduan egiten genuen lanare, bueno, ja, astuta dago eta des, lan desberdinagoak egiten direlako. Mm. Beraz Leno, e, kaxa batean sartzen zenituen, garai hartan, eta bertan gordetzen zenituen. Hori da, baina urduan izorratu egiten ziren, zergatik unmeda diak egin da, urduan pues, e, izorratu egiten ziren. Gero haze ginen pues, kaxa kristalesko, kaxa batean sartzen, eta ualeetzen sistema oso ona, Eta gero ohain jarreta hemen ikusten dituzun bilzala daude metakrilako caja bateean jarreta. Hmm? Hordek umedadi asko ze hobeto epreseroatzen eh, dueko gordetzen dueko umedadekin. Eta gaur egun eh, jarraitzen duzu. Biltzen. Bai, bai, goain zelen urtean bukatu dut eh, liburu bat, eh, inndu zazpi urteko lana, eh, Irungo herribarrutiko tximeletak biltzen ez argazkiak ateatzen, Eta, eh? e daude, lareunda amazazpi espezie desberdinak an, an, den argazkiak, nik uste egun digilaro eta emertzortxe tximiletako horreongo dirala, eta hoi egin dut liburu batean jarri. Eta, zazpi urtean eh? jardu naiz e, tximileta horiek, harrapatuk, argazkiak atea eta egiten. Baduzu beraz, e, liburutxo bat gero aipatuko duguna, eta E, beste bigarren gela horretan esan dugu mundu mailakoak dituzula. Errexalda e, hemen dit kampo tximeleta bildu eta gero egazkinan e, adibidez gaur egun eta beti egon diren e, muga eta oiekin, nola ekartzen zenitun? Bueno, tximeletak, kampo e, azerriko tximeletak, kampoko tximeletak ikusten duzun, ikusten duzun, duzun o oh, leheno duzun bezala, haundioak eh, dira, hemen baino. Beti, ekuador, linea ekuatorialen inguruan haundioak, ugarioak da politagoak izaten dira, bai egoameriketan, bai afrikan, da bai indonezial e? Urduan, haiek ekartzen dira lehortuta, Baino egoak e, itxita. E? Kajetan ekartzen dira, e, nola ekartzen dira, Pots, batzuk e, os, erosi, bai, hemen badaudetxe miletak diru asko padartu direnak, besteak trukean da besteak baita beste ONG batekin helana egitenuan nik hemendi bialtzen eskirion pues me cromena venta que está gausat ta haiek handi bialtzen eskirantzen zibiletak eta horrela ez ere bai orduan mota askotako uh, zean han erreta uh, bilduta daude zibiletak Beraz, laguntza importantea izan da, ez da, bildua alizateko. Bai, claro, bai, nire kolegakin, Argentinako, oinduneziokok, ok, eh? Koala Lumpur, Lumpurrene banuan eh, lagun bat, han, tximileta biltzen da, biltzen zirenak, eta baita da gran jak zeuskenan tximiletak izatzeko. Eh, Eta, klaro, aiekin, pues, truquean egiten du, nik emengoak bialdu, haiek bialtzen zizkean endik, baino badira tximeletak oso o, protegituak daudenak. Ez dago, ibiltzeri tximeletak, ez dago, salzeri, ez dago, ez dut, eta urduan horiek ekartzeko, pues, permisoa behar da, Baimena behar da ez, bakarrik Espainiko o, zea, permiso. Obaibena baita hango e, estatuko permisoare, bai, ate, antikateatzeko eta hemen sartzeko. E, urduan bakoitzak bere permiso jakin etortzen dira tximeleta hoiek bakar bakarrik ekarri leike estudioak egiteko o sea egiteko bestela ez dute utzitzen tximeleta hoiek eta manuel orokorrean e, euskal tximeleta nolakoa da euskal tximeleta dira txikiak e, Ezaten ezten dizuta europan e, iparraldea ildotzen bakera urduan da txekiguoak eta urduan da ilunagoak eta kolore gutxi hauekin Urduan, eh, eskal herrian daukago tximeletak mm, pues, eh, erdi aldeko, erdiak, eh, txiki guak, oan dikane, eh? tximeletak txiki asko. ikusten eh? duzu bezala, tximeletak txiki asko. Eta kolore aldetik enen marroix xilaran eskal ez dira, kolore hainbestea, hainbestea, hainbestea bizi, biziak, emengoak, eh? pues, irun, irunagoak, o, kolore ez hainbestea biziak, beti kolore biziak. Eh? Ezaten dizut, beti ekuatora inguruan. Balduzu bat kutxunena? Baina ni bilatutako tximeleta eta bat bada. Hemen, harritadako, Santanderaldean bilatutakoa. Eta, bueno, hoi da neretzako, neretzako kutxunena. Guztien artean? Guztien artean, da txikila tailuna iluna da. Eh? Baina, hori da jendean, bueno, ez du jo, atentxioek deitzen, baina neretzako hori da, neretzako kutxunena eta, bueno, pentsatzen dut eta inberste urteren ostean, hamala urter hasi zinen gainera ba, lan guztiago egiten, jarraitzen duzu, igual, gaur egun ere, bai? Bai, bai, bai, bai oandik jarrait, jarraitzen dut eta jarraituko dut, dutela uste dut. Bastantele, no, esan dizutan bezala, eskatudan nago eta horregatik nazarretu eta horregatik pues, bizka bat, eh, bakitzu, kentzen zaizu bere ilusioa, kentzen zaizu bizka bat, Baino este hori hone uste dut jarriko dala eta jartzen bada berriz hor tes egiko dut. Hau da proiektua hunditzeko edota aldatzeko asmoa dago, e, baina lehenengo galdetu nahiko nizuke balduzun ba anekdotari, hola berezia gogoratzen alduzun tximeleta batekin edo bueno, anekdotak asko es, asko gertatun zaizkeen nere ibilan, ibilaldietan. Ni Espainia guztian ibili naiz, oinez, ne? Eta claro, en base a esta que extremaduraaldea o andaluzialdea tango no solo etan, o sea, etan baten atzitik ikusten bazaitu jendiak, pues gizon bat meleta baten bere mere Salvadorrekin espentsatzen dute jo hau erotu badago, es ordez Da bueno, orrela gertatu zen zeikin hartzaibatekin ni ingurutzea jonda hartzaiakieez ini tenzean beti bere ardilaken o hauntsaken ibiltzen zen. Artzaioa, eta beti ez yes, itxentziat, da alako batean ingurutu nintzen, hazen ginean egiten, da gero izaten da zaila handik alde egitea, artzaia bakarri guztea, espekatzen diozu, zerra egiten duzu, zon, nolako estudioak egiten dituzun, tximiletaren alde eta urduan pues oso interesgarria iruditzen zaie. Eta urduan, zaila izaten da handik, iestea. <laughs> Egal, bueno, abantalia eukiduzu, familia mentzat, bagaztetatik, hasi zinela, txikitatik, Orduan, oituta daudela zure... Araba, bueno, nere Andrian, da alaban, ala, bi laguna izan espanu, hau etzan, posible izango egitea. nire Andria, e, ni hazin itzan nere Andrekin, pues Andrea Jalzelamasei urtekin, nere Andria. Eta beti, ximeletaren gure oporrak eta igandeak eta zubiak ertetenak, izan mendira, mendira joateko, ximeletaren bila. En... Laguntzen zaitu, eh? laguntzen zaitu harrapatzen? E, e, lagunt Die, lagundu die beti eta nerea dabake hemez sotzi urte egin zituen bitartean gurekin etatzen zidantxiletaren bila hoain dauzkat bi iloba. Ta iloba ohiteko bat daga opono, Ni baino interes gehiago dauka e, ez bakar xileta egintze to guztiakin da animali guztiekin. Orduan no, nire jenak zau, zau, zau izango ditu eta horsi egtzen dago ba egten gemen dira? Eh? Manuel duzu laguntza, e, ba, ezinbesteko izan dela zuretzako eta bueno, ba, garai batean irungo udalaren laguntza ere e, jaso zenuen e, gaur egun dagoen museoa egiteko, baina eh ba minduta zaude, ezta? Gauz bat agindu dizutelako, orain dela orain dela 6 urte. 6 urte pasat dira ta orain dikan bueno, es da ez erregin, eta hemen zaude, horregatik e... Azarretuta eta keskatuanago, oso keskatuanago ez dakit, e, zer gertatu den interesarik interesari duten, obra eginda dago museoan eta aldatu bakarrik egin behar dira, tximeletak, hemen Baina ez dakit, eta orduan hainbeste e, urteko nere bizi guztiko txen lanak, hemen txedaude gaizki daude, izorratzen ari dira, tximeletak, eta obra eginda museoa bukatuta eukita, Ez pues daki zergatikano, ze sea, interes dauden, area ese amateko, o, lana ez bukatzeko. Nei esan ziaten, o prometitu ziaten, hori ez egiteko. zei urtean. Beraz, e, prinsipioz, e, beste museo hori egine dago eta faltadena da tximeleten e, trasladoa edo. hemendik oh, da, ematea. da. Hemen dik Zen hemen, e, baldintzak eta bete alt, betetzen aldira tximeletak luzaz irauteko ze behar du? Ezetasun 0. sun zero. Ez, oain jarriktak daude modu hontan, ez dute ez zer behar. Horrela, ze, daude hemen bat daude, Zea kaja horietan zartuta ba daude tximeleetak hogeita ma berrogei urte hortxe daudela eta lehenbiziko egunean bezala eze daude, berri berrilak. Orduan ez dute dezu behar, urduan... Bueno, horrela preparatuta daude. Liburu bat ere egin duzu, san diguzu gainera urte asko e, pasa dituzula hori egiten eta, bueno, zuke argitalatzea edo eskatu duzu segurazki herriaren ondare bezala izendatua daitekin liburu bat. Hori da, eh? horrek hala er, erakutsi dizutan bezala jartzen du, pues, irungo erribarrutiko tximeletak dirala. Eh? Ez da, beste tokitako tximeletak, beste tokiak izango lehen, beste toki bateak jongo nintzen, pues, eh, bueno, interesatzen zaitzen, pues, hori argiteratzen. Eh? Baino irungo tximeletak dira irungo lana egina dago, irune, iruneako lana egina dago, eta hori ere pues, momentuz pues, diruik ez daukatela esaten dute. Ez dakit, hamar mila euro gutxi gora bera liburu hori kostatzen da, liburu horiek saltzen badira, rekuperatuko da, berrez ere diru hori, eta nire ez dago, da, lau bost mila euro galditu dukodirak rekuperatua gabe, udaletxe nire gudaletxe batean zako, irungu, dago ez dut dirurik danik, baino interesarik ez dago. Zer, e, zer egin duzu orain, e, pentsatzen dutela ere e, aurrera jarraitzeko preiztaduela, ez da, tematia temati izango zara? Bai, bai, hori nire burua ondo da bilien bitartean, da hankak bai, Hortzesegiko pues, du, men, beti mendian ibiltzen naiz. Eh? Orain beste lagun batekin adigera gainera, beste liburu bat, mu, bi tomotan erazalduko da gutxinez, baina idungo landare basetiak, lore, lore dunak landare lore dun basetiak, pues, berdin-berdin argazkiakin da dana idatxitzen. Hoi eta hortarako, joan berdan mendira, argazkiak atera mendira, beti mendian ibili eta horrela horree, baino horri diliko gera. Azu manueleta etxean batuzu zure txoko bat erakusketa propio bat edo. Erakusketa ez baino ho ni errioa gosehar bat badaukat, atxe atxe atxe atxe atxe atxe Nitximileta bat atximetak atximiletak aeahartzen dit dut. Nisimmeta hee bat harttzen dut, arrapatzen dut, eta cajaja bateen sartzen dit, diot eta arrautzak jartzen ditue. tatik jaiotzen dira beldar txikiak buruan eman berzaile bere janaria. Beldar bakoitzako tximileta bakuitza, espezia bakoitzak izaten dute bere janaria, hori liburuan azaltzen damezela, ematen dira bere janaria, egiten dure bere ziklo hori, resali edatzen dira, eta tximiletak eta dira, tximiletak pila edatzen ditunek itxean. Hori nahi dut egin beste museoan ere aldatzen badira, eta antokitxiki bat balin bat dago, bertan tximiletak jarri. Mm? Museo biziagoa edo izate Hori da, hori da, e, tximeretak egan ikusten badira eta bere ziklo, berezi hori ikusten bada dena, e, arrautzetikazi, beldarra, krizali da, eta dana eta dana ikusteko, pues eskolako jendeari, bueno, eskoletan bai, eta beste gaino zegoaren zarete bai. Bizitak, aipatuko ditugu, seguraski eskualdean e, jende asko dagoelako, onera bein ere horbildua bezta? Ba, ba, behitu, gertatzen da, etortzen dira, e, ez dakik kanpotik, kanpotik ezaten dizu, Bilbaotik, o, o, ez dakik, ez dakik, Bizkai aldetik, o, Naparro aldetik, etortzen dira, eta galdetzen dute, haizu, tximiletaren musoa undako, irunen, galdetu, eh, proba egiteko, haber zenbatek ezaten dizuen undagon. Ez da, ez da, ez da, propan aldarik egiten, ez dute, ezer egiten. Ez dute, ez erregiten. Eta horregatik nire azarre hori, ez? ez dala ez erregiten. Ez gatu badaukat, azpaldian, omenatean jartzeko txiki bat. Zure behitu portalea zatu zera, e emengo museoa. Ez, ez dala ikusten hondagoen posto museoa, joe, plakatziki bat egiteko udaletxe batek. Bueno, zer esango dizu. <laughs> Baitzat esango dugu egual udaran, baina irailan eta aukera dagoela, ez da? Telefono zenbaki batera dituta? da zita hartu behar da, baina niki atzore jendia izan egun, gaur eba ditu, niki ahetzen ditu gutxin gutxin nien, mila, mila eta berreun persona urtero etortzen dira. Aurten egin ja, aurten eh? Ja goain ezko bat, ja etorre dira saspideun da. Zaspireun eh? da gehiago. Eta urduan, jendia urtero-urtzen urtero da. Eta ezaten dizut, mila beratzen dut, da, da arogei eta da gorra jarri eta urtero-urtzen da. da, urtero, urtero, da. Baina jende kanpokoak eta gero eskolakoak. Eh? Eskolako, bai. ba, Manuel, Mil esker, e, antxeterretian egotatik eta espero dugu, Eh, urrengoan museo berrian topatuko dugu la elkar? A ber, a ber gilla danori, uixena, inuke nike Zuei, eh. Mi es que...